E, aintzina, keintzen ekimen bat. Egin hori izan zen, e, eriko sarreretan diren paneloiek, e, eriko izena e, jartzen duten paneloiek, ba, frantxezesko horako ehun bat e, lapurtu genituen, eta eta Pariserako bidean jarri genituen e, trenbaten. Eta ba, ekimen hori izan zen pizkat, e, ba, simbolikoki salatzeko frantxezes estatuak, dipar euskal herriarikiko duen jagera ez, bai e, e, euskalaren... E, Euskalari daugokionez, Euskalari ezpaitzio niungo lekurik ematen, ezpaitzio niungo ezagupenik ematen, eta ba, bide, be, bide beretik e, nolabait hiltzen usten uz, baitu. Eta gero, e, ba, ezagupen instituzionali begira ere, salatzeko Frantxez Estatuak, e, Ipar Euskaliriko jendartearen gehiengo baten aintzinean izan zuen jarrera ez. Guk lapoketa horiek euneko eunean asumitzen ditugu eta aldarrik atzen ditugu ere bai. Guretzat, e, panelen lapurketa horiek, e, zilegiak baino gehiago dira, gure eskubidea ere izan daiteke. Alegia, gu, oiek gure eskubideak e, errespetatzen ez dituzten bitartean, Euskalari beharroen ezagupena ahematen ez bitartean, e, gure eremu historikoa ezagutzen ez duen bitartean, ba guk alako ekimenak egitea zilegitzatzi joko ditugu, eta eta jakin dezatera gainera, hortan segituko dugu. Guk badakigu gurea, gurea gure bidea dela, E, ona gure bidea dela zilegia eta eta gure bete beharrazennez. Frantszooso Estatuak e, eusren ezagupen, euskalari ezagupenik ematen ez zion bitartean eta, eta gure eremu historikoa ezagutzen ez duen bitarteanuk a halala segituko, segituko dugu dire berdinean segituko dugu eta eta hortan indaaga jariko ditu gainera